امیتران مخترم او رد کو دشیخ القرآن علاما محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جب پسنون نیسو د کشویده دا دید ملاودو پتیاس ساتهی اشاو توید سنت کیسر این سیرز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان اس دی مینچوک جنگیرارار صوابی پروپرائیٹر انوارشیر تویده موبایل نمبر 031 710 124 تاقیب فرذکر دا امسلو تسابقین و سراء موجودا مجلمین لختم شو او دیر ایراد سورت مقاسد دی اتاقیق لگلیمون ورکرمون موسیٰ علیہ السلام تعداد او ورکرمیون دا ادایت بانی اسرائیل اتار او رسنا لکتاب بانی اسرائیل ورکرمیون بانی اسرائیل اتار اسمانی کتاب ادایتو پندو یاقل مندو نو هغه نیمه کتاب ورکر او سره دې کتاب نه هیڅ نو پیغمبر ک تاسو دې معنی کوي مفاسر او ادا نن لري کړه او په خنه غواړ د قلبوج زم بوجته وي تاسو نه کار کار بوج راشي لعلک باث ونسک الله يكون مومن دغه فناه کن فی صدرک حرجن زګر څنګه شي دا مونږه پرمبارې کوي څو څاغه وا دلاي شاله او په کړه وا دپلچون اپا کو نه الله څنګه کاوه دره هر وخت ته به دین دا کوي مرګي وبې راکي ان الذين يجلو سرطلاق د سورۃ ما يجلو فیات الله الا الذين کفروا یقینا ته څنګه چې جاد میں الله جگ کوي ومن لو دلاله حکمن کې آیا الله لوغه حکم کې جگړګي بغیر د لیلې چې څښته دلیل نشته ا څه ته جگړ کېنه مننن دان مننن نشته شنو لې کې نو پناوانا پا اللہ ذرا اللہ علی دن کے لئے دن کے لئے بیادلائل خامقا پیداشت اس منن منکو دیل د زیر پیداشت خلقونا در خلقو پیداشت نو دا سکے چاقا امور ازامن خواہی کئی آو دا یا قسم دریض مسکت ازامی چیتا صرف برد دلیل نیشتا استا بدلنے نستا دی بدلنے تا پوس کوم چه دا بدن اللہ تعالی در کرده دی اور دا طاقه تک پوچھ دیرکی دا در اشادر کردی دی لَقَلْقُ السَّمَاوَاَتُ وَلَادْ خَامقا پیداشت موند مکو در لوی دے لَقَلْقُنَا تَبِ ذَن تَوْنگو را زَن پوی در دا خَلْبَلْنِ عالم بَرَعَلَم دا لوی عالم چاپی پیدا کړی لیکن اثر خلق نا پوئیگی انا دے برابار رنگو لجن کے رنگ امراض باتل او باسیر نمراض محبود حق او دامان امراض دارلاز کتاب ننم چھے او باسیر لجن کے آقسان انا دے برابار آقسان چوہ من عمل اوکا نیک چھو عمل دادے شاد حنکو نانگار دکتی یقیناً قیمت راضی شک بھی لیکنشتے لیکن اثر خلق نپوئے گی د سَا تَا یارد بے پوشکینو موکی دے مشکینو ردو شو بششرک مشرکت زان تاغورا دلہ تاغورا تولے شرکے نو اوس مشرک بانے اس بات قیمت مشرکا قیمت تھا مخارا نو تولے من قیمت یا نہ کیا ہے رد شرک وش نو ان سات تصفیر کیا کل رد شرک وش تے انجام پر شرکے نہ قامت راجی نو قائد آزاد دل کی لیکن اثر غلط نہ مانیتا ہوا تھا بیا داو دین دل فضل اللہ الدین اس بیان وی وی وقار بکوم وی دل جاہ میں کوئی مل رہا کبته کوم تاسو د دعا قصونه ما پکره کې ذکر کیږي یا دعا تاسو لپاره ده یا دعا په معنا دراغو ټول د هغه مرولو ده آیا دعا حاجت پرکوږي مراد دی نه حاجت پرکو چتا شورا ما زت کید حاجت پرکووالا به زمانه بلتو ننيشته وی دی لاس تاسو یعنی همیشه قانون <سؤال> د خوایې باندې ما را مګی نو زبقه ولم تاسو له الله ایه کیسنه که زان چې واوسته د زما عبادت امام ابو الفا مناکه جو ان دې کې چې دعا غاری به غیر کیسم دار یو غو دعا غای یا غفار افرلی ایار زا پرګوتنی دخوا یې نوم وارس او نن ماغواس چې زمما هدف بنځلارت کېږي ورځي ته وی دعا مسنونه هغه دې را تاسو را موږ یې قیمه را وایمه کله ته بدلل ځم کوم یقینا کسان شوا او دې بایو کار لانا زردي چې دنه مې جاننت ذریعہ زکه چې دغواې بهات و قاو دا بلچائش ہوئے تو نو انجام بیدائی زجر بشرف اثبات قیامت ختم شو نو بیادر آئی اللہ آغاد تے چی گردو جدائش پاچ حرام ہوگی پر ایک کیورت دری برات دری دو اللہ خاندہ میرا بانینے پا خلقو لیکن اکثر خلق نمانی لا اشکرون متعق متین دی تا نبی دی صفت نوالا اللہ دے ربطا کی قایق لري شي مسئله په کې دارا لا اله الا هو نشه حاجت سر کولا د بیل نه نه نو کوم دیو د لای ذکر کړو نو د پیاتم وکې صحیح ته تاسو وختي نو داویږي اړول شي اغه خلک په ایتون الله ان کار کوي صحیح ته تاسو وختي نو داویږي ضعیف امر شي ان مول جبارش وارو لې شي او دलाइज الله را ته چې ګورولې دې موږه پارش اسمان چت شګینه دلته دې نو څه هیڅ دلته دې تاسو په خیال هر څو په پخال کوئی یره ته ایم کورین ا پهې ګونی ټوګوري یعنی هر څه څه کوي نو ته د الله سې ځان الله دې چې ګوزره دې مکا اولاد اسمان چت اشکل لري که یې فستای کرتا د ژوندنا ستاز په خیال ستاز پاک او ستاسو په دنیا یعنی ستاز پاک دی تا دا هرڅه کولی شي ستکه ای اوزې کې دلته په اصلینه دې چې کوته نه الله دې چې تاسو نو څنګه کوي خو تهونکی د مخلوقات چې کله الله د پېښانات دراوښه نو سره د ذورې شنااتو بدبخت په بیان نو کړی خلاص کې بیا دا ول توحید ول حیو دې ژوندې دې نو له اソ قیامت کې چې کوم ځکم یې نه کوي کنه اソ قیامت کې چې اولی کې کنه اソ قیامت کې چې غلا سې کوي کنه مزاد دې او الله ذکر کړه مالاس کې خیر جماله چه ورپورن جمالات کی او اقدار دین فدو مول الدین ذات الحمدللہ اشرف مخلوقات سے سخست مسراہ اللہ بیان کا منگے پوک او ظرفی چر چلے بازار نہ بھی شی کی دعاؤں کی جرو جانےو مہر مخ ذکر کرو درانوں پہ کی وامن شیمزه چې رحمتونه که څنګه چې رحمت سوی پیدا لاندې چې علامه تلایلا رب علامه تلایلا دیوې امام مشریمزه چې ګردم کې کې دم راته مخلوقات ته الله اواته چې پیدا کوي د خور نو بهر ساس کې نه خور نو په ساس پرلار پیدا کوي بیا نی وی لې د مشهینا په کوم تلو ماشمن ثمن ربهم لترغو بیا ترګیا تر کوم څو رته گی مضبوطی ا دمرتا بیا جې پاه چې هې بوډاګان ابا ستانا او سې جی په خوا د ګډا والی اولټه رسې اړنټی تا خموګه پوي شي داین خراب شوکا وې پدې کې یو څار بلسو کېچ تا چرمرتي اللہ راستے کی حیات اور کی ممات اکلا چیا دوشی دمر نو وایې ته شنشی دای چار دیول کی دنابن نقصان ذمہ دار الله ہے اللہ سوئے اور حی کے مالک دنیا ته نقصان دے نی نی اخرت جگر کی پاتن دلل لکه سمجه وړل شو لکه سره بل ترفیہ بل کر رکھی تا کم دائی کم دائی تا تا کم مقام تا تلی نیوی نی ایخال اتا چی جگر کئی پہتون دا اللہ کے کم دائی وارو دا جگر تی کئی کرای تون پیش کی اور کنین پرمکش آتا ہوڑی آکتان چی دروجنک زمان کتابو نا آز روزوی پاچا چی لگرونگ انبیاء پاگئی لگرمیو انبیاء دګن نظر یائتي پويشي د کومه کي کله دغه نازي سترونکو پراتي دغه یو د اکله چې ځان ژوند نه اغلال غلط اغتصاب کوي چې هغه لا شرامه ته هیڅ شرامه نه او دیو جنا ارسلنا منع ځان تشو افاش باندې چې لريون پاغي انديا نو زه دې په چې توغنا شټونه رہی کې اذرې رونه پوکي پرتی ا پرمخه کې شي پدو دا صاحب پرمخ راځي فته پرواه چې پرمخه کې راځي دې ته صاحب وایي اپو ګرمو وو کې یو حمیم ا پرمغه براخې جي پو ګرمو وو کې پول بانی ریس یو سجیلو دا ٹول بایی او بیاب قصر رینا تو اول بایی مریز کم بیاب او آم دیتا کم دیو آج چی تا شرک کریو ما زرابی دار لانا تا د دخوا چر شرک کریو دخوایی تو صفت مولا ویلیو اللہ عالم لے قالو نو بایو مجی کان رکشت مونگا د چې مونږه بلګمو چې مونږ غواړو وکړو کوکا د ځای مشي چې سووي وای دې قسم وکړو نجات وموم نو خیره قسم خو زه وایم به پوري خو دا غوښتل پته راستا د عمل ثم فی النار یسجرون داول کې به هیڅ شي چې به به ولې زو شی ګا تهون کې د الله بې رضا نه ز خپلې په صفات کې مشر کېره ز خپل کتاب په مشر کېره او زمو قانون نړیوال کې مشر کېره کتاب الله سره شریک دی دی یو سم ما په نړۍ اترون بیا اور باندې ورت کې شي ساجر کې دره اбяه په وې شي چې سړي هغه کې وي تاسو استدار ته موږ یې سره تاثلاللہ سر اصدار کری ہو نن اغیی چردہ دی یا تاثلاللہ سنگی رد مشکیر فی مابین اہم دارانگی خطا کہل اللہ کافر دارانگی یہی تاثلاللہ دارانگی بہیر معذب پس اب دارانگی مسئلی پا دنیا کے بیدر اللہ تی کتاب دخلائی کتاب نوزر پر آتماس دخلائی کتاب نوزر پر آتماسی دخلائی اذان تریم ملای قازل او پوزلی تا قران نور و سي چې په غرضه قران تمسې زانتری عالم وي تاسو دا وی چې ما سوې دنه شي درو جنم تا سبذاریم اغل کو چاوتی د قران صبر کوا وعد الله اشه را کو خو مونږه د په هغه اړه چې مونږه سره لوکه بیا مور کتاب خوازه کول دا ځاب نه نسبه شي زبان ساتم ماتا تا باپس شی حصولا میرے گریو انبیاء وقواتا نا دا دینا بعضی من بیان کرتا تھا بعضی بیان کری آنے دے نیو رو پیغمبر لرم اختیاج چلاتلور کی پہنچتے سلا بیدے جا تا اللہ نو کلا چی جہت بادلہ ہوکو عدی بخلاف ہوکو نو فیصلہ وارشتے ترمند پورا اتوانی ویوف فیصلہ کے باتل پیغمبر با موجزے نو خیلا فرشتے باو خیلا نو فرشتے تبا اللہ افتیار رکھو نو چہتہی تلا رشا نو چہتہ فرشتے خیران پہ اکر میں مساہت تا عذاب چھو دائیں گے من عرب ہو خدای موجزے ریلی کی بیوستان سے جنی تبا بشید اندیلہ پیغمبر اللہ چلہ لوگی پیامونجے دے مگر چلہ اللہ حکم کری مقلع چلہ چلہ حکم دا اللہ پہ صلب ہو جی پورا آتاوانی بایشی باچین اللہ آلات تے چگردوری تاثر اللہ ڈنگل اوس تسکیر بین نیام دا ار سنہ میں پیدا کری دساز کی اوبونا اور چاہ پیدا کر رہے اوس تسکیر بین نیام ار نحمت تمالے اللہ آلات تے چگردوری دنگل اس وضی گئی پاپادو آباز اکھائی اتاثر اللہ پر اے کے فائدی دی او رسوی او دایبان دې هغه پیټه ولې توه مذن علیها حاجتن هغه پیټه چې تاسو ولیکی چې دا پیټه بزوره اورم فاینځ ده به رسوم نو دایبان یې بار کین بار باندې بارګی دي اپ دایبان دې په کښتو سره شي اخایتا صلاتنا نو په تم ایتل الله انکار کوي ورځ دالعلو خل نو دا الله په کوم کتاب دینکار کې چرا رسول تعالی ز تخی اصولی ت انکار کړي نتی دل دنیا کې هي دنیا کې وګرځئ وګوري سرنجان جان په کوانو هو ځا تنه او مضبوط په کوات کې و ما بلغو اشاره ما او دا فائدہ په دنیا کې د فائدو رسول دې تا اواچې کوم کوټ چې فائدہ رسوله مینه شو فائدہ رسوله نوچار کلالا پا غیر دیتا انبیاء پا جلالو نماز بشود ای پا عشبان لیچه دیتا خوکم علم دی شرک د کفر اپا آغی با خوش آلکو سلم و قاضی مبارک میں خریب رنج در تحسیل منطق میں بولی چند چند از حکمتی یونانیا نو حکمتی ایمانیا را اندقان تا پا آغا علم کې آلک آغا علم چپائی پہچان نو پایکه زفای سی فاطمه چې تر مورشې هغه علم چې ستاره سبب نجاتو فريو وي باندې انا دځ په ریا ته دې ټوګي کولې نور کلا چوری دې لمرادا نو څنګه یې کړه ایمان نه منوالا یې کیو اوس یې واحدو باندې دي مانه دی ماړه خړاوړه واحدو یې نه مانه ان کال ته من پاش کانی شنګ دال انکار نن دې ایمان دې دې چې په درو سېګې تا کله چونی دې دم غوا یا گا۔ یا گا۔ پراړه نه بیا فایده نه راځي. طریقو اندازا پاغل کوڅې شو په خاله او لاند مو شو. دوای شو په دې ځای کې منکرین صورت کې اہل کو درو بادشاہ حتې. حضرت دربار نه راغلي. اہل کو رجزر باندې کې نظر کافر منصر او چاہ تر اگر اپر ای خط کی کردہ قرآن کی نتباشر ہے اے خلقو اگر لوئی فرشتے اگر دعا گواری چاہ تر ای خطو مانو چاہ تر اکتاب گواری اگر لابلا اللہ خدر ای اولاد لے دعا گواری نا اے خلقو راشی ترغیبیل او چاہ تر ای منو انہوں قیامت کی بڑی سپورشی مسالہ دہا لا الہ اللہ ہوں قدی مسالہ می موسیٰ او دابت آئی دیو حق پرست کرے آقا باتل پرست شرعان چراغن خبری انہ من ری نظر باور خل کو د اللہ کتابوں منی آگر اللہ دلائے بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب تصيلات القرآن لدينا قوم يعلمون مبشرين ومنذرن فارسلتم قومنا اسموا فقالوا قل رب نبيك ان دم ما تدعون اليه هو فيا دعنا وكم من بيننا وبنيكم جابر صامدين عاملين و انما نعبد ربكم يؤيدنا الى الله مدعو الى الاستقيم المستقيم والدل المشتاق علمني مولانا محمد حسين دار الكتاب دي نداء الحق اغا دجل کے اول جلد 661 پای کے بہتر مضامین د مشکیلو کم شبهاد تی نداغی جواغونه کری دی اپاسان جبت بوردی دی او کتاب سو نسخیل آوری دی داغذر صاحب زادا پیز چاپکای نوائی دی سرعت حامیم سجدہ سنگ چه ترتیب که پست سورت مومن نرا ندانگی نزول کم پستی نرا ترتیب پی یو او نزول که یوش پیتم موسکي صورت کې اصل مقصد بيان شو چې فضل الله مغلسين له ديني يا الله رحمت کوي اشهي د دعا له کوم کې ځا په دا چې شرف د دعا ځانې د اشراح کوي چې کله وسره غیر الله رحمت کوي نو هغه ادم غیر دونځي هغه متصریف هم ځي هغه د عبادت اقصام بیا ځريږي نو شرخ الدعاء جامع داشا کرے نو ذکر شرخ آرد مشرک غیر الله را مدد کوي نو اغداد گری تی غیر الله عالم الغیب دے غیر الله متصرف دی نو ذکر اور تعواج کئی تیرا مدد شے نو صورت مومن کے دشرخ الدعاء تفیعاتی چه کار دام اصلا بیانشی نموشک باندې استراب راکی چې دا غوښمن تبای کی د دیو جنا د موشک د باندې دلیل سره شو فات د دې شه نصاب مبتدین موشکین ټول مو شو باچي یو د اسبات نو دا طریقه د قران او چه قرآن و سنت تیو بیان کئی نو غیر اثباب ذکر کئی اما مشرق تیو خبر کئی نو شباب پی راکی او روی دعا بک کار دے. دے دا عبادت نلے منزا دلیل دے دعا شباب پی راکی دانو اکی عبادت آغی چه معمول بی های چه معمول بی های نیو غیر عبادت نی دانی شوید دا مشرق من مشرق تول مو شباب پی راکی اپلانی د کری اپلانی دا کری نو دا قرآن طریقہ دا رہا کہ یہو چه مسئلہ ذکر کی نو یہو دا اغیر اثبات کری دا سی ذکر کری کہ پا اغیر مسئلہ سا دکی گی نکہ قرآن دا ذکر کولا کہ بغیر دا اللہ نے برسل خلاصوں کے نو قرآن یو په پجے دلاز ذکر کر چل اللہ ملک السماوات اور را تو اگر جاگ دیں ذکر کرو چه مخلوقات تولا عجز ده نو ایجز ده خرشتو جناتو ده انبیاء و دیاء علیانه السلام تولو ذکر شو تو. چه آئی تولا عجز دی من اسبات اس بات تاریخی ده قرآن اونشتے دائنگ ده دا قرآن دم تاریخ دارا چه شبات لگتے گی چه مشرق کم پیش کی نو قرآن اگه شبا لگتے گی اس باتم که شبهم لگتے گی. ذکر کہ اثبات تا مسئلی اوکی او دو مشیق شبہ نظر نیشی دو مشیق کو شکت پاس کی قرآن کو برحان دے نور دے مبین دے حکین دے نو دو قرآن دا دو تجکی بات اثبات او دو دو شبہات مکن صورت کے دے اثبات تجکی بیان شئید چی اللہ ذکر و مند کی چی یو خو اللہ دې مې سمارو پیدا پیداکري دي بل جالر حکم الانعام انې نو ټول نظر الله نو رضوی مشرک شبیتي دا چې د دې مشرک پدې راتو دوه صورتونو کی شروع دي اغه صورتونه چې سړې ګوري چې پاګې د مشرکینې شوبات ماذوم کوم ناغر حانوی سبو تا گوری گوری. دا هغه دلایل ګوري نو حوامي شابد ګوري کله چې ته قران نامه سره بیان کئ شیطان موږه سبب ورته کئ هیڅور ته موږه ځاړه خلک یو موږ ته خبره ساتو مطلب ته شیطان گئی دغه متره جن ته دننه وشي ذمہ دار موږه شیطان ورچی چې سږوی مې جن ګنابه کئ اقوائی زماغ تاجد زمانہ پر قضا کی گی نوربیش و با سورت احامی وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدون ایلیح کل جی مسئلہ بیان کے نوائی بمشیقین ضرور زمون پر دول کی بھی ضرور زمون پر دول کی بھی من مستعفہ خبران کی مطلب دا شیطان دایی تیب دلا واق ورنکم چیده دی مسئلیتا کو کیی دی شیطان مطلب خو ظلالت او اغوالا نو شیطان اغوال که بارده یکی تی اغوال که نو رنبه اغوال رنبه ظلالت شیطان در دی نو شیطان رکوی یارب صریح دا اقبل زکر اشکار دا خریب دا اقبل او ایپادا لخدا دا نئی یولا دیئے یو ملا یو شوائی بل ملا برسوائی یو یو ترجمکی برگرہ ترجمکی ایڈ روز دان پدیقوی میں کمائی کفل دکھر پو دار شیطان یعنی حق تا انپیدی شیطان انسان طلب دا حق تا انپیدی دار دن دیکھ ما شمچی ہوئی سبق موم استاذ منی لوگی کرکون داري شیطان په د سور له مونډه شبدا دارا چې کاله تنه سره بیا کې وقالو قلوبنا فیا کنتن مما تزونا الیهم واي دې زرمو پر دو کی دي دا رمسرینا چې تم بلې وکې من پر دو کی دې نه پوښي وو وفي اذننا او من دې نه او دې نه काही جا او زم ما صاحب رمند په دا استا دې دزي صاحب خبر دي دې موږ په دور خبره کار کاه اما خپل کار تپریدا دا سرور څنګه بیان کړئ سرور بیان <coughs> خدا پای رب بیان چې کله بیانوش نو موسیق বজاوای او قالو قلوبنا فی کنته ما تدون ایله وایغو چې کله زم کی دي وقالو قلوبنا قال یا حضورنده شه زموږ پردوی کی دي داغه مزلینا چې راغړیږی تا یو وفي اغاننا وقن او غنو کی زمون پردی دی مون کو غنو ردرانا او رنہ توان او مین بین او بین اکا ہجاب او من گا اس تا بیو پر خبرن پیو دو من گا تا دیو پر خبرن کی گو من گا زانا خمی کیو آخ پر پکتو آئیو تا دیو دکری دی پنجابیم پر کیو آئیو اردون پر کیو آئیو پاسیم پر کیو اور زموږه دوا خبرین دي ځا په فامل نو ډېر تش ز خپل کار کوه په ماخه کار کوه اننا عملون امون خپل وجدي تپریدا داږو بیا چرایځه اږي چې راځي شكون ورته دي د دې شكون سره ورو واجبات کوي ته قل انما انا بشر مثلک دا رنبای خبری چه دکری دار چه تا او مونگستا پا خبری نکوی دو ندارم بی جواب و آیا دا بنده ام پشنستا بابا توم تی شد دی زومی شد دی توم اپنی دی زوم اپنی دی پا یو جواده دا منگا دا صبر جواقونو آم تا تا خودمور جوا یو دا نظر أعجبكم إنما أنا بشرم مثلكم معنى دارا ما قبل تريد ربط ديري كمين بياننا و بياننا هجاك دارا بي سري غير سري لكوه أفترقيد لوك سنشر غير مرتب اندى دا بارد دارسي قروشكري دي. زبان دين فشانتاتو أو منږه ان تاسو خبر نه پیو او وفي اذان او قران دا ویځو دي يو ها اليا انما الهكم اله, اله واحد منږ ردور کیږي نو موږ تاسو خبر نه او دا چه عامل اننا نعمل الدائم الرساله ولي موږ تاسو خبر نه پیو نزاق فلکار کومگوم فلکار تپریدر نو جواب دا سکره رئے چه نا دا تلچه سکره نا دا زوام ازا زوچی سوام نا دا سکره لکه بابا تو خود ذکر اذکار کہه نا اللہ اللہ اللہ اللہ اتا ذکر شروع کره رئے لا الہ الا اللہ ذکر کہه نا باشا بابا نا غوی آبو چیہ نما ته نو خراجا دی دی انما الہوکم الہو واحد ما ته نو لاری دی چداو کوہ چلا الہ الا اللہ ما ته نو خری داو تا استاد دا مصلی دنه شی بابا ذکر کړي نوما ته دا دی کار پو ازبا کون نفستقینو ای جمار آوری دا فستقینو ایلیح نو او دے گئی تول دیمزا لیتا بابا په شرکت من دین یاو دے را را چا دید دین تا شرکو دیگو فستقینو ایلیح نو او دے گئی ندیب وی او دید آتاو نو اللہ ویت وستاکیروہ حلا بخرا وعید اللہ نا بابا تم لا الہ الا اللہ وعید دون موام انما الہ وکم الہ وعید دون موام عاجت سرکورو علی توتی بابا للا الہ الا پمانه دن توتی بابا تو خذ کرکے لا الہ الا دون موام توم لا الہ وعید او توتی خان للا اپن معنه نا پوکا توتی پیزا کے ساتھ لیو وارتا ای پختو خیلہ جب ای خیلہ وی توتی کلی پینجرین اخلاس شوی زمیدار پتی کلو مبئی خی دام اچھنا چاگئے دام تا اصلو ورلے او بان خلیش توتی پخصوص دا که یو را دلار زمیدار لوم ای شوی او موکو کلو ورک را اچی ورکونا تک کلو توتی رخون ان خطره او توتی دخوایی چی توتی که اخلاص شوی زمیدار برنوم آدم نیخی اصینا چه اخلاوار ده رخون باون کاری توتی پا بطلب تو پایده ان خطر اگر دخوایی چه بار اخلاوار نده توتی بابا تا خود پینجا که درد رو ان خطر ادام بای چه لومی لگو رب تو تیباوا کا کو دمه د خور لیدا کنه په کې نه خته شیطان دام نیغيو د شیرته او تقوونی تا را شیرته په پنج ورلن مخ وکړه او ته زه په نن خته نه از ته تیباوا تلایدا مطلب څه مطلب په اے مطلب دا دی چې دې مدار یکه ولنادے انما الہو کون الہو اې اڅوتی بابا دا خبر باندې پیلو فامل اننملون ما تا بايكون واستقيموا لهڅوتی بابا دا خبر ته ونیوډېغو او غير المسكينڅوتی بابا ارموشک چې په دې ځانګین کته له لا اله الا الله وايي امانه ورنی پیږي او شمس وشک بېمانه شمس وشک لاي څونه زکات زي بې غنو پاکه زکات تصير القل إِنَّهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْأَحْسَنَ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ دَامَ السَّلَامُ مِنَ الَّذِي كَوْنَكَ عَمَلُكَ نِفَامَ إِنَّنَا عَامِلُونَ جَاءَ عَمَلُكَ إِظْهَارُ شُغَيْ تُتِبَا فَلَهُمْ أَجْرٌ دې تیرا څنګه سلو او قران تفسیر ذکر ته پاټولو څنګه دا لوبه خبروي چې کله ته تکلیف وکي نو تا ته وایې یا طالبان خبره بخه کې همو په نه پېږي موليان ډېر دي ارسو څو وایي ته خپل کار کوه تبای نه بابا زما کو خبره زګه ته پويږي چه ما اطار ده یو قامیو توم خلائیوائی زوم قلائیوامس آره دانه ده بیل بیلیو یو قامیو بابا بل داره یعنی چه زمان استعکار بیل نره توم لائل ایلاوائی زوم لائل ایلاوامس خبه چیه خو بابا زوان ده ده لائل اعرابی ده محرابانی زان پوکا مزوان ته زان پوکا ده توتیوونی ما که که نه بابا چه چه اوه چه دام لاغ وفقه ورنه پکنه دام لاغ موقع وشی را چه دام لاغ لاغ دام واحد که دیماغوه ایه مشریکم غیر المشرکین لاغتون دکاتر دا قرآن لحجا چه کل دکر گئی او مسالا ذین تا غرگئی نا دا حجاز داره دار قرآن دار سه بگ کتاب جنگی رسی شیده او نا بیان سوکولی شیده د وی وخت نه تو چی واره او دا غزين د رسول رسول حدیث عادي نبي عليه الصلاه والسلام یوړې بیت الله کی تشیفی غیر ابي جار اطب اميه دا ټول مشران دا غريب ګفر يرس دي چې دي پوکي اميه ټول کې مشروب قابلو خبرو پیدا وینونو زمانو نه لاږه کو راځه وی راځه یو خبر درته کوم څنګه کېره غواړې وی دا هم چې څنګه یې کстаўلا غورو نبی عليه السلام ستامین کې غواړیږي غورو یو مسجد وی څنګه یې کستاني کاډرمو غورو یو مسجد وی از دا هم دا غې دې په بهتره کстаў دې په حضرت ویباس حضرت ویباس لانسوستا کلام یاو نبی علیہ السلام اگوکی نبی علیہ السلام سورت حامیم سیدب مکرام حامیم تنزیر من الرحمن الرحیم دارد میرا بان باچای کتاب دے اگر رحمن کتاس منی رحیم ناغو کتاب را لگر درے انما الہ کم الہ ادی کتاب کی دا مسئلہ دا کہ حجت روائی کی اولئے اکرم علی نعنظر دکون سائقتم نسل سائقت عاجم و عذاب راجد اللہ لقسم کی عذاب عاد و سنود نبی علی اسلام کی ختم کر نمیع تاوی علی نمیع قنف قدر علی چیزم اپلاو خورنے او بیا حضرت ملزم شا چه پلاه دو خواه دهنه لاغه دین کو کانا او تغاوه دهنه چه دو خواهن مده پلاه بیزه تیره اطلا نا اللہ پیغمبر رو تا یک او دین آغا بہتر ده چکم خواه دهنه او کنو منه این عذاب براشی مشکین و دام علل چه در او نوی ده او مهی کور تغاوه اپور مخبری ہو کفار پا تمو چه دعوه سوال جواب راری بډا پارسونه په دې مرزونی دیم لرونکي هغه شت موږ چې شایع قايم سیر کوي هغه ما نه واله جړګللار تاسو یې کوی چرته دې یو کول پورتي جړګللار ورته ورونځو له غولې کېلي اته یې نو له دې وروه کې تاسو له ښه ازان دینا جوڑا او ما ایه ورطه ما دا اغیه نیو خبره آوری دا دا اغیه سمانه ای تیه در اجنه ده و ما تا اغیه چه دا کومه خبر زکم داده الله ده او کنه من این اعضاب در بانده را دی نزد غم نپروتیم چه اعضاب را بانده را دی ما نو یکو نا ادر اجنه منده نو اعضاب برای شی کفارم اس خبره افتادوونکو اغه داغه په جدوري کې زمونږه سوا خدار سي مذاري ختم شي مليان زمونږه یې مشور چې نور سمته په ټول اتحاد ته فتو کوفر پېږو زمونږه کړي یو طریقه نه پاسې ده به عاشر شایدي کوم زماممت کې ویني شفاعت نشته زموريانو باندې پوری کېږي شائد ننه را دې د پلانې ځای د پلانې جيه فور شکر د شریعت مطابق برابر وو موږ عادل صالح معلوم شه او شاهدین وک طلب راشه دو سر چې زمما مخوی کې شفاعت میشه ایوېګه زمما یو سال وو خپل وحي ډېر مزبوط او یو په نسبړ څو متره دی هغه کې شفاعت نیمه یو کاپر ده کنه کا پیر ورته وي مونكر شي کافر دي ته شفاعت نمنې الله رو څخه وي ورته دي اول کلاور شنه زمابلدا انسان دي مخلوق نه اس دي چې شفاعت دره هر رێک میرا څو دي وې او شفاعت نمنې تو کافر سوبه نه هي دي دې خلقو بدره مایدا زما استاز ده ده تا لار چې ده چیده ستیج چرای چیده تو با خلقو لار پری خود اراغه خوکر سایمی که ناز فران مسکه پرو تو مایجی او خبر اکوم پده مل که دماغ استاز خوب بل سکنی شکرن وینا مایتانو مید سردین ساوا کوئی لیو بیترم کنگی آو مایزنو چی حج لطنم نو مایتان سرسلا کڑی ورگی آو مایتانو مایتانو چګور ځانا لیکي واده دین نه کوي واځون کا زما کافنه ما 5 ګل سوګټ لري دا پټې مې ورته نماته کوي چې نه زغم په دې خیال کې حضرت د ماشباتي نومې زلم سره یو ما چرته نو تعال نه تو فاسو غاتم وروي ابي زموږه کې چې او زمایي سچي دا و چې تار په یو ګټلې نو تار په پټه و اما سه هندستان کې ما مدرسي کړو نو ما ورپایې ما کوي نو ما په حاجت وو نو اس داو امر کې دې شبات موږ ترڅ کې دې اول چې ما خلکو ته نو سپ دی وې ودا ما یې د خلکو چې دې شبات او چې شبات نه مړي او فطریته نو دې وتابه څنګه ځي نه کوي ما کوم غوې نه نکو ته خلکو یې نه کوو مایي دې مكتبه توګه کې نه زمایل ته تو ز شپه ته نه چې جنازه کې نه را توګه پر مې دې لږ شي پر څو تراره تبې وي څه ما دې ځای غو تاسو کولی سپې دې دې ما څه وګورل کار نه یا ته د پوز نظرآوي یا ته یې دې مو دې په خپلې درد اپ محسنگ جی رسای نا جوڑا کریم محسنگ جی خلی خبری نا جوڑا کریم ما کلوی چیز شفاعت نمانم کسام آفت در روڑ را نستا قب تا سی دیر واقعاتو دی ملک که ملیان سر یومولاؤ اندر شعباز ما په و خطو لی کریوا ما در کابلیانو تنگیلیو کود دی زمان نوم اینجی مزدر چرالم نمائی و خطو لی کری و اداما سلیمی رکر دی جو سرے اولیاء تا چه غوئی بابارا مدد سی نا دا کلیمت شرد داو کنن دا نماد اللہ نی رکر دیو انت دوم لا حسم دعاکم و یوم القیامتی یکفرون بشرککوم قرآن رو سے شرک کردی لہو دعوت الحق و ما دعاو القافرین الا فی الضلال اللہ نا سواج بلچہ تا چه غوائی دا دې تافیر ولې تبو مشكله ته الهمله لا یو منو نشئ او لو كان ذا قلبا کرام دکې نک نکشرام دکې دې نک دا آیتونه ذکر کړو او پاک ذکر کړو دا دې به نظر مصلې امریکایو له کوه پاک او پاک دا دې د فاتوه مولیان تو گردیو گردیو گردیو چی مولا باکتا مخیبه ماشااللہ دید جا برین کلی کری دی دا چا دی کردی دا ماید دا جی دکاتا نسو کرا گلی دی فتا سر میں استفتار کردی ناغا باوی المجیب مصیب با خلم دا زگر لیدن مردان تو رسی مولان مولی کل ناغا پلی کریو عالم و جیب و مصیر صاحب و تاکیر دا صاحب دا بیر ترکیز و فاضل اعجان آره، جل چاری کر رئی منگا مناظراء دا غیر نا تقریباً دریک تصرور کالا رس خو ناغم پکراغ لئے زمان مقالیفی نا کیا غم راغ ما تا خلقوئی او غیم شرکڑو دیگا مولاو لئی ناغیم شرکڑو نو ما تا خلقوئی پلانے بوں نظر کئی مائباس پدہ میں امینہ دا دے سالس تے نو خلقوی دے منی تا میں بلکل دے سالس تے دا در مخلوقو در دنیا وقت مور تای میں دا مسئلی چیز بیانو نو دا دے قائل کافر دے تا دے کسو انگلہ سے رنرے جائز دی مائسو دا سطح تے چرا کافر دے مائنے دے کئی دا پر مورم لا ګول من خوږي کې دیګه هغه مې کا تاریخوم کړې چې سو غما شری دی نهي راغه معاحث دی او قادر یې جامې نه نور مې تاریخ نه کړې وره او توچلږي مصیبت ده خاله کې خپلش را ګیرس په نا سترګي چا پیه او توګي راځي ما ته وایي چې دا تا مازه ل چلته دی ها خلق نرس ده مار به چل ده که والده خدا اصطاب اصطاب آری بیاده ای جرگاو کرا چرا خطورنا نصفتونا رسیدی وی قرآن بگو جمع نیرگیر عزیزان نلیکید ماه بل زمان مرد ماه خدایتا سمون لی آری زمان مطلب هم دا چه خدایتا سم شید چې خد کافر شید قرآن امو گو آری او چې کوم شي ته کوم خبر ولري اره سه په ما سره د زما نوو ده څو کارو صاف ما دي کړو زموږ ناظم خو ډېر به تر د دې ذکر و دوه ځله زما نه ولې کې مې نه وه را خپل نه لې کم دیاري نو تمہ درې ز سفط نو بیا دای به سفط نه خپطو به نه خپطو نه کېږو خو ما دې کلا کلا دی جاسم کئی چه ما دی کابلیان چاگی رو طورتا میلی چه اول اتفاق ہو کئی را مسائل ہو لی کئی اپا اولما یو گل گلی اتا صبح لاغسانش خود دی منل ده زور صلی جلگی چه ده مسئلے زور صور وابی ہو زندیق ہو غافر ہو ضروع بیانو پوٹخیا ہو دا مختلف حتوی پده ملکی اول کو خوشارا خوشاری جا شو لبسلانی جا آر یو بیانی ندار دنبائش و بادا دیش و بیلے سلور جوزہ و لکلی ادا سلور آج جوزہ پده جواب کرو آغی سلور لگو او رنبه صورت خود مهربان بادشای کتاب دیگه خود گفتا که تو دا مهربان بادشای کتاب تو خود نگده مهربانی که یعنی دا سه بادشای کتاب دی چون خرمان و مسوان هون اگر کور تلاش رو رو رای با مخلی پیسی با مراد دا دا سه بادشای کتاب دی دا رنبه شبه دا دی شبه پسی بیدل چو نور نور مبارک خفیف تعالو شمریز ذکر کرے ارزښوبه آداب او تدریقه شي کی دا مسله بیان شي نو زده آداب خېږي زموږ شوا سلسلت میات مرو کرے کې بابا ته رضا وي کیا بابا تو خدام کرن کوي لکه تو تی بابا اې ته تو تی چې روا ده ځان لګو ته مولا تا خوړلې مو دي اته کولی نو ده با لا چې دلارتي شیطان غړي لوي را نیړي شیطان با کاو ته دي روا د بابا نه بیٹه تاسو ریسني شي کولی نه خبره نه دې کوم څه نه ده کله به ډکروري یائی علی سمین اور کولا نغمی نیور کری نو شیطان را ری کل خوف کی راجی اکل ظایر شیطان را ری شی خوف کی او اشنا قبعہ خوصی امساور سرائی اور تایی علی سمین اور کڑی سمشا اندے خوف کی پتو وہ گرشی سار جی را سبا تفیقه زيبوي باشconstant با بس بيغا فرل مږه ساتل بيغا فرل مږه ساتل خاوي وي سبا با خير ورم پرونه بل زړه خبر وکړل نه چې دوی نپوي کې نه سینین داتول ما یې سمور نکړه الهو به ګاله پشه با با امساور سره ما تاوی سمشا آره وشو کوری سم نکو گلی قادم ختمی دو آره زما خوزی توبی نظیر و را خوب بیان کی شیخان بی خوبو نبیانی خوب دیده لیو پلانی خوب دیده لیو پلانی خوب دیده لیو خوب دیده لیو اطلاق و دی جواب دی وقیدنا لهم قرنان امو قریری من موسیکا نو باندې مگر دی دې شیطانان فزاین نو درهم ما بنیدی وم ما غلطهم نو خې تکری دی شیطانانو موسیکا تا پلامالتون مخنی رستنی شیطان په مسلط پہ نو شیطان هرتا عمل صحیح <سؤال> کدا د ښکار و او شیطانی یری څټوي بابا بارکولو اچياله راکيتو ځان وی نو ټوبه ډښې کوله بل او کې دي کنه ته وی نو تا باندې جنابات راڅخه نه كننه مرده ته تا د راترا ذکر نه پوزانونکي اته ځوان ته حقوق به متلیم که کنه ما به جا پوزانم نو بابا دا شوګه درلا نه به غلشي ګورم आवाज موږ نه غېدل په پاتې کې وله چې دې متولي شي چې موږ نه پاتې شي نو دا وتا په دې توېد مسلص به کړو دمو نه ریګه پاتې کوي کسر ټوټې نو پیسې باندې جو سره د خامطا قصوره پټی نو په چې نه پورتي چې یو څوک چې له وېکره شربه من فزتین وېکره الفزت ان لا ګلاله د سپین لوک یو براو ایتو دا حرام دي هزار حرام لري له دې لیکن کی تیر سپین پلاسرشي نو وایڅ کی وای هغه د ونېرټین وایکره شربه من فزتین وَيَسْلُكُ الْفِزَّةَ إِنَّ لَنَا نُشَيْطَان كَسُولُ قُتَيْدِ خَمْتَا او مَلغَلُ نَنه پټې دي تو هي چې ته ځان یې سبب مسلمان کولی قرآن مداوي وقيدنا على قرانا ام قرئيمه پدېشه مشکانو مرګي دي نو شيطان اور د خستګو فدایې شیطانی یری خسته کوي دا بد عمل د شرک د نظر نیار به غیر الله بلنه غیر الله دا تخې شیطانی دا دمه شووال پنجاب کې زوم کم یو ځای زانی سره یو ځای نن غلام احمد راغې ور رحمت ته جام وای نو ما وځه خپل ناغنو په پیړه اور کا نو ما تا نماز یې هردا غوړي ششه ما اعو باپای بیار آراد ما که او سپوز که ما اشتا صورا میکیدی دا لس ما ای گیار بی دین دیو او های جی دیرہ دیسی او لی نور ما رو اکو اکو نمات ہوئی چه او دا اکو کفر دی نمائی آو ما او سو بیار که بیلکل نئی نبی اکو ساردو سباک لکن دی کلی که شور دی او آره او گولی او چا چاته دیوانی اره خلص غلی ما تاسو کوڅه ما وروڅ چنه دې گاونو ټوله میسمری زومړل خل کو ما تاسو ته اره ته وې گاوا مولا ا مولا راه دی چې غلط کړي همې څه ټولې پکې دي ماي ما راته پروامو کو نم ما پړای اوکرا ما لا حول ولا قوه الا بالله انا ستم لو مې خوځې ما ویل شه دا خلګ ګوري بلګې د کوټ ما اوس ډاره دمن ویواله ما ویل شه حتا کله سره ما واله لا حول ولا قوه الا بالله روبه موریشي خلګ کې مشوره شه شاوري اي شار اغله پښه د مونږ دیور سره ما راو کې راډن ما دمو جن کوګاني بنور کورکیا ندم نچلی گی دم نماد زیر بیراو سو، لن بیراو سو، ہمی بلکو جین ندیسانس مائی کورکیا ندم نچلی گی شیطان داکر نوم پیشت کل اوک با اخری آفا را جی قید نالم قرآن آ بابا تجزان ان شیطان مدل راتا کہنا ریاؤ مائوزا غارامی بیارا غلده مائوزا تیر موجنا که سوڑای پا ٹولا آوز پیسی پا ٹک فیندی پتار سره پریشو نوذرنا سپورټي دې بغلي شي دا یو تنو مشکل او دې کې کله ته دا وای نو آلنه وای وګورئ چې او دې آتش شیطان وي وېلي په اول پره غلو نو وېلي چې شیطان وي اورې وې دې چې تا شیطان ته وځي وای چې لري نه علاوه کوم شروع کی دارښتو ستاتې خارات اا سنور دې شمکي ولا تسول حسنت ولا سيا ان له برابر بيان خو ابيان کنزلو 아이 بتا کنزل کنزل تا کنزل کي اتا بلتیا سن دبر کا ذئی کنزل ذن شرکیات پا بيان کا پوئس پایدل نجیب بینه تو بینه وداطه نگاړه چې تاسو دعوت مني ځغونی کأنو ولی امين کأنو راوړي دوسکی کنا تر دوه ځلې بازګردن کیږي ته لوی یا دی ګلښه سفیس تجربه ښایي بیا دا څنګه نو ته ابې لهو شریو خبرې ښه ده له نو انتوائے یہ رب پخلے دے گلشا سخیص پسا رے تو بیا لوگا لے کندلو کا رجید بابا دے تقریب تو من بابا بوئی ماسے ری دی تو بیا بابا کندلو کا کم دلو کم خنزیرو ری دی اللہ کا سنگ ابراہیم علیہ السلام تیڑیو سمینا فتنیت گروم وزقال ابراہیم ان راوي ان من الظالمين ير له الظالمين سمرو كسو عاروسين وقالوا انكم انتم الظالمون سرتت اي يوم تيم ظالمان تم دائره مدت دائه ده كانظر بانته شنتي سمري لا تستقبل حسن ولا سيئه चलो تقير قارن بنا اځې ویچا پیری اضا خصران بواک دا دیم منځله د اروپ مسلې کینومیک سره شیرا په دې د دې وشبادات اضا دې وشبولونه زګي خپل دلیل یې خپل ذکر کوي کله چې دا ختم شي نو ځای وشواس دیمه سره روم یو تا ته جره قران په خالو مليانو روزګر دا پرمزه ای سازمان نه جوړتو که تا جن نه جوړ نو په بل کې بوایا کړه اجمي او عربي نو دا به تیراشو چې په انبلي عربي ا قرآن یې اجمي نو دا دا دغه په توغه ورغل رسول نو تب آئیت دا تا ظن نجل بابا ما خود ظن نجل کری دی قرآن ہوئی دا اعتراض پیغمبر دیوی حلیت دا تا ظن نجل کری دی مکماز عجمائی جبی ہوئی نو دا اعتراض کو جرسول عربی و قرآن عجمی دا ایئی قدر دا پختون کتاب دا تاوخیم نو بیاب آتوائی حلیت دا تا ظن نجل څوک چې چې خواهر سي کوي پارسي چې چې خواهر سي کوي وزر ته قران زخه زيندا شوبه دي فاتح شي اعتراض کده قران د الله نه و یو غر برابر له جواب موسی عليه السلام تمایز کتاب ورکوول نه معنی کیه هغه غاوړي چې نون او چرورور آلے کم نونمانی دا سرمارا دا اگه تا تا بوئی پا روندی او سرین انده بلسرین الکا طولی ما صدیجی پیارو سرمانی اورو رو بیا نونکانا اورو زان فوکم دا سلور شبھیلی دی صورت کی فاہامیم سجدہ کی او مسلا بانده اور دا سلور شبھیلی روانی کلی اوستر جمان این صورت مقصد دفع شباط الاربع تلوارد ته لطوحید دفع دی شباط و سنورو که با توحید وارد وار. ده را دی گل دی کتاب ده مهربان نوی ندی ادفات مهربان ایوالانا ترقید ده رای شا ده مهربان خبره آرد دخو صلات ندی غضبان نده شدید رقاب نده آداز محربان بادشاہ کتاب دے کتاب دے بلسی دی حکومت دے دل بل لوسی شی دی تو صافی جبی عربی انصاف جبان صاف صاف بے اندے آقوم رای چی پوری کی زیر دے چی صوف پو شو ایر رای چی نپوری کی نمخوارو لیرو لدے مسلے نو غگورتنگ دی لا اسنون جسر نیوری نا پو ایز آنمو که دکه ہوگی اور دکه نو فدا غوائی دی پس دا بیانده مسلینا اونو زمون پردو که دی داری مسلینا چه غاری منگا غیطا اپا غزون زمون کې زمون والی ناو اپا من زمون کې که پرده دا سر سبل جبا امین سبل جبا او و زخ پل کار کومی پیدا قل کار تا پیدا دا اقپلا و زیفا حکم و بابا زباند ایم پشنه تاسو یو یو یو درما تاسو تم شروه زوم تاسو تم پهواز زوم قوم بابا دانتج نما سات سپردغا ابل جواب او ځکه چې کوم خبره کوم نو او کوم چې کم تا امکږي خو دا هم کې ماته وای شي نبی اسلام توای شي دا لا اله الا الله حاجتو تاسو یو کې او لا اله الا الله ژوندون الله دایې انما الهکم یقینا حاجت تر کوو حاجت تر کوو لا اله الا هو پروا او استقیم الی نو تو تا کو راځي مو شي جناع اذو یوهو <الزرعوه> وی لا الہ الا الله دا مصلا الله علی گلی دا چنا الہ الا الله نک ہایت رو اپید اللہ, اللہ نا لا کا کی اللہ و دای مر دی نا کا شفاء بل اللہ نک پرن تو کے دت کیو مگر یا اللہ سبحان فاقی اللہ فابدو ہو نبازت اکساملہ اللہ اکیف لا الہ الا ہوں سبحانہ ہوں یو اللہ را مدد کئی اللہ کو گوہ ایدام دنیا کو اتفاق دے گو رہے اتفاقی مسئلہ رہا ہے کہانتی رہے تو شاتی رہے کالی کتاب مسلمان دے او دا ته ټول یو خبره پر اتفاقی مسله چې علي کتاب مني یعوب مني علي کتاب حق پر است مني چې هیوی حق پر نصارو حق پر اتفاقی مسله چې شاقیم مني انکیم مني مالکین مني حملی مني لا اله الا اتفاقی مثلا خو د دنیا خلقی جوګرا په څه مسله کی فرشتیم وای سبحان او فرشتیم مانی دا سمسلا کی جنات مانی ونا او شو کو ربنا ونا شو کو ربنا عدن جنو ابل شو جنو اتفاقی مسلا اتفاقی مسلا کی ماغال وریدا بلی بسم الله الرحمن الرحیم یا اللہ دیندہ جی دعا سے مسئلہ اتفاقی دنیا کی کم اداویت چی پریان منی فرشتی منی انبیائی منی اولیائی منی وَإِذِيْتَ مَقْذَلْتُمُمْ فَمَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ اولیائی منی چی پریان مارغان فرشتی انبیاء تولی منی لا الہ الا فستقیم زیش تولو بیگو دیما زدیتا بابا دا اتفاقی ما زلالا. خوب، از ایسی نشی نگوی رو مکو نارین یو آئی، آوات اینا چه لاز پیوی، ننا چه دا ضرورت از دنکی، ضرورت از دنکی، از اینا چه گبین فایدامن دی، اقوی اینا، چه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 ریانوی ٹھیک ده بندیا نو وی ٹھیک ده او ریان وی ٹھیک ده وقانی وی ٹھیک ده وسنین وی ٹھیک ده لا اله الا الله فرسٹ اف ال دا باوا سین مسلہ لا باوا وریشه شیطان نام اتفاقی مسلہ ده وی دې راتيان کې چلاجې جوه کرے ده وی چلاجې مسال وړه موغو یي ځبنديان چې اتفاقي مسلو کې ګورم ټول عامم ځې ځبنديان چې اتفاقینو کوم د ټول مرز او کاري ځگاهی مسله چې ټول مفلوق او متفق دي زدا چا مسله کوي انغه زدا چې ما ملي مرز لري کوم چې ټول شاکري سے بیمانيا ایمان څه ویني نه مني چې ټول ایماني خو خلکو اتفاقینو سره کوي خو راکنه ځاپ چې یو شور دننه یا په کې بل څه دمنځ ته سو کوي اشاره م کوي سو کوي مطلب یې سو کوي ځاد وو سو کوي ځاد وو سو کوي لا څه سو کوي لا څه کې ځوم ترفی مسل م اتفاقی مسل وګي اوازه ا نبی السلام په ماځل می جبر لګو نو ته یې چاول دای په فرض مسلوه هغه نه با ځور څه کې دای منله دا اتفاق چه مسئله اولی روانه چون و شیطان زمراک دی کنه آخلاتوی که وای چه اولی دا امام دا دا سیره دا غصیره دا دا سیره دا غصیره دا زکا هم دا بساله بدتر دشمن غیر مقالید دی مسئله منه لی وقت اغیشات آقوردولا انا دا مسئله تنده دی دا, دا مسئله بدتر دشمن دین فروش ملاله تِخِل سیاسا تِعامو گردو اتفاقی مسئلہ و دے ملک که دے مسئلہ خاندار دے جنات و در منرسین چا افکر دیدی او میں اکنو دی افکر دید خدا عزیم فروش افکر دیدنی او دے اتفاقی مسئلہ تا اتفاقی مسئلہ غروانه کرده حتی دے اختلافی مسئلہ کی خصائر کرده تا لے شرم حای ندردی تا اتفاقی مسئلہ غروانه آغای روستو گو گولیدہ آتار سا اختلافی مسئلہ چوڑتے من بریدہ نپائی گو سر اختفاق کردے زوزو قوام پڑے ملک مسلمان چرکتا دے یعنی تھی کیکے مسلمان بھئی اور دا مسائل چھ زین تا پروتے وغیرہ تھی پکڑی چہو سری لسری اختفاقی مسئلہ تا خلافی ہوئی دی آغای دا خل کو نائی رکھ دی پس وَسْتَغْفِرُوهُ عَلَا قَتْتَ مُشِكِنُ الْعَا چِدَا كَلِمَهُ وَای عَوْكِدَا كِرَشِنَ آج وَسَان چِنَا پَاكَ اِزْرَ زِقَاة تَسْحِيرُ الْقَلِمِ ذِبَا جِبَا تَاكِوِهُ صُوحَ بَرْلَقْ تُو بَرْكَفْ دِلْ پُرَدْ زُوكِي بُنَا تُو اماسیت را خنمی آئی عبدی صحفار را تو سبحان اللہ اپا لاز کی تصبیح اور توبے توبے اٹھ کے اماسیت لخنگار آجی چرا دے لازی دیگ حضور کی شرک لے اوائی لا الہی اللہ وقتا دی شرک نہ بوجھ جائے ذریب ہو جائے تو انگریت اور بیٹ دی میں اپا خلے وائی لا الہی اللہ دا غوږی زللې چې چا لکه زغوی غریشي او دا مسله زما ته نه شي نو بل مسله به واخيم اا به اول سلطان سنجر شیخ دخت نکلو چې ارتفاع زمانه موږ سنجر تا او زم مين سلطنت له درکو خزانه چې سور جمع کیږي دني مخازن استالنګر کې barke شیخ عبدالقادر تو ای خط لکھے ہو شیخ تکم خطون علی نیو خط پک دا شیخ عبدالقادر جواب بھی کرے چون چتر سنجری روک بختم سے آباد در دن اگر رود ہماسی ملک سنجرم زمان مخ دا سنجر دا بادشاہ دا چترہ خونے دیتوری تو زمان پا مخ کے دا خیل رائشی چی زور دا بادشاہی نیم آتا چون چطر سنجلی روخ بختم سے آباد در دل اگر روات حواسی ملک سنجرم کستاد سلطنت شال زمان پر ذین کراوی نقرائی زمان مختل کی انگاہ کی خبریافتم از ملک نیم شب من ملک نیم روی بیدونم ای خرم چفائی زپ اخوال راستو اکمت در توحی نقسم پر خرائی ستا سلطنت کنی مور بشن آفنم که قران او سنت تي هم به شواب پبل تي خدای زين ته نو جنشيته نه ترکه قران سنت يوزي ته جن مي نوغه به دایو او سنت تي هغه غبلي نو شيره دي ته قران او سنت دې ته نو جنشي سي فست تقيم نو کنه لکه حالت عمر تعالی عنہ مانا کيوه خاص تقیم ویلے لائی روگون روغان صالیده دلون برکو نکل نکی چه اشتا تر اشتا تر اشتا تر او سابقا برکو بھئی چه ردیم اکیدهی دی او که ردیم اصلایی نزور ایشن اصلا دا سلطنتون ادامی برائی قسم پخلائی م باجیسی یا حدیث محمد عربی ی او حدیث پیغمبر ی او سنت اویس رضا تولما باب تینم بری او سی ان خلق مشریتی دا او خست تینو واسطو فی علاقاته مجی کا جن پا کای ز ادی پا غتی آمانو سیمانا را قدی مظلے انما الہ حکوم الہ واحد اجزین تیزن نشوا اپدی امان رایا عملی اوکی نیک عمل نیک فامان دو دی بیان دی دو دی حساب دی رائکی دی موحد عجر ایس حساب دا گئے گیر نیشتے اوائی تاسوس ګور کوي کاغذ چې پیار کوي زما کا په ورو لمحه کې تفسیر د څو نه لکه مسکین خو دې قايلو چې الله اسمان او زړه کې لیکي حدايه څنګه شي ولئن سلقه من خلق السماوات و رب له كل الله نو کاي سوځي کوي نو کفر داری کفر داری کفر داری که پیدا که رکنی کا دورمونکه آ کفر داری سکر داری اغرا را انداب نسل لاغا سما نا رائع نمی نسل گردی باقشاہ و یا عیدان نیسی رکھ رائم نیولی دی یا اغراع که آپ سپو رے بابام ہوئی آل مرگاید دی اللہ را را کو فرمداری دا رب دا محلوقات چے اگر توری دی پتیز مکی بھورنا دپا دینا اخیر ایچو رہ دے پتیز کی کس وقت تیز مرگونی اون دا اچری دی اللہ پتیزی کوتینا پا, پا سلوک لمحوکی دا توڑ فی اربا چاہییان دا سلوک لمحوکی خیر میواز چو گرونا میواز چولد مکمی پیرا چوا زرگونی میر پتیو پی. برابر شو جواب تپوکې دې لرا که تپوکې که تپوستې دې راځه چې راګې دې زه خیر چا ته ورده دې نو ورغورې تا کړې دې پرځواب ورته ملای شو ګایو برابر دایسته ا دې بخان نیسته ځکه چې موږ یې وجګې شو یا قربان شو وې تانه لګې شو کنه نیسته دلته کې مې تشويږي ګل پیږي چې علاوه موږ په نازګه مې په تیزن وړي کوته نو غوږیږي او د دې کې آسمان اصل کې دا روایت تور وې کېږي ژوند کتاب کې او وې د کتاب دوه نارسته هغه وایي انجان موږ وای لایم غله پیراکه عمل غله کې پکوښاو کتل نو چې پکوښاو کتل نو غالوږي شو او یلی شو په ټولي ځوانانو سمون جوړو اسمان پیایې کړ او زادګې برادرشي ور مادہ اغېنه موږ جوړه دا ځانجان چې تاسو زړارش کې زړارش نه رانټن لگی মহারাজ نه کړو اجایېنه په پوسینو صفاصی روطا په دا وی داځه زړه ځان بخان نشته لم یکون شنه سپورا قرآن بکرم څه ویشه ا او د په باز یخلي تفاصیل جدا نکې دا نذر کې په روایت کې راځي نه یو راځي وللا اسمان تاج کتاب راشری جمع تابیدار پخشایا پگو دیر ریمو تابیداریو اسمان بارتیو شر از اخوار جو حکم تابیدار دیر ازمت کتا پرسیا تو پرسیا اللہ جی اسمان لاؤو اسمان لاؤو اسمان لاؤو دولا مول کے او امان کو ہر اسمان کے مناصب تابیدار ہو اخستک تاکی بانوری تاکی بستو مائی چاہے کی کم کاؤ اخستک این اسمان دنیا پڑیو ارپار او سو تنی شرطان می شیطلے برا با انجازو را غالب تو و بادشاہ انجازو سمانا زماع مک کی انجازو رچزو بایدار سو پیدا سا تبدیل مسالا اگران ادا سو شو گرا انجازو رچزو خواه ایسما تا مک اسمان پیلا کن بازشین بند باید ادا شسپوری بی پکن زب اسمک پیلا آزاد درغونی دی پکې آزاد زمریږي کابل کې به فاتکی او ہندوستان کې به आम्ही ما سمې چې انده وو پرځه خپل قرار اختیار ور کون خپل اختیار باهیلوم کې ابل او خپل اختیار کور کې دغه دا غالقه باچارانو کوم غورین و یلو تاسو دا غا په شان دا غو سمو مثلا ما بیان کړه بابا ویشا لا اله الا الله یا بابا توکه مې ته له جماعتایو بیا وره احمد در تو چې کوم خدای وی وی دی لا اله الا الله ته یې کې څه کلا کراله دي تان بیا مخه وروستو پا دے خبرہ باندھے اللہ تابدو اللہ الہ یو دے نو دے عبادت کتونہ بے دا اللہ نمتوی بل دا پہلا تصویح کی چے الہ یو دے نو عبادت اصحام آغنہ ہوتا یار دخوای توب دا غنہ ہوتا غصتب دخوای توب دا غنہ ہوتا اور خوف دخوای توب دا غنہ ہوتا یار خوف دے دے زہی اصباب و اجائز یا غفتال ذای اصبابو ده یا غفتال ذای توبه تیو نویلی پستو دا دیتا ایبارت قالو اوه آدیانو ترداشو ربزمونگا مرالگی لگو یا فرشتی امون تاکی من ایچی تاسولا لگیلی جیو منکنیو دنیا که بغیر لازه کتاب بغیر الحال واق وقت دنیا که بدال لا چون او دې موږ مضبوط څو دې مضبوط موږ په ټمټو کې اپمان منګلا آزاد وکراو شي ني دې الله او دا چې پیروز دې الله مضبوط دې نه په ټمټو کې او دې موږ پای ته مونسر موږ دې کو سر سران کړه واسته کراجي با دي کرا فاصله پرور کې چې بدشوبه دې دا سره روز به وی د غړې د عذاب شي په ما کې عذاب راو لګو عذاب څو بادو اوباد به وشتل فانهما اجال نفس خاويه دا شي وشتل چې تا وای موندان نو تجور زائدي نو که زړه کجره چا اکله شي او څو په شي ندا سمی ذرہ درکتا او ریف نیمی پاگئی ناکار فی فاما دن فاولکو بریہن فرسرن آتیتن سفر آلائم سبل آلائم و سمانیتا حسوما سلوط حق کرا دی ناکار فدی فدر القوم اپی آسر آلائم کانم اجاز نخل مخایی لتمندام دو داری کے جوری سلوطر جو دعنگی دائی مکرد او دیو جنپا حکون مونکر او لگو طریبات تن پرادوکی چی بدشوکو دی چو سو کنگ دیتا عذاب درلت کو جنز دنیا کے عذاب در آخرت در اصحا کنگ دیتا از دین دار دنکرشو لا الہ الا اللہ نشتے پلندہ دی نشتے مذہب بیار آجی سمودیانو نبیان مکردو نغار اکنو ارنجوالی پا ادایت باندیر دوانیو کاسی نا کسی جوار کری را ادایت مستاجیه متلازیمی احیطی نجود کیا سی اوضا منع بیان اوضا منع بیان اوضا منع بیان اوضا منع بیانیو دلوی چگلی اذاب بذرلک وسبب دائیتی کھولی اخلاس منع خلق چی ایمان اعوضینا پلاعا الہی لاللہ ازانی ذاتو اوضا شرکنا دے خلق ملکی، یا تعالت یا پورت اگرشی دشمنان دا اللہ عورتا نا دے بہت سب و سب کئیشی پیران مکتے بلویدان ورپسے نو کہ تراشی دے عورتا نا بیان روکی خدای خودون آسطر کے آسرمان دے آیچ دے کریم اوگوہی دے سرمان عورتا نور عورتا سرمان رویا دے کھو پکرالا اوگوہی دے بدن تا اولی بیان روکتا الله اعوض آتی گوئے اکتو دے ارشید او اللہ خلق اکم یو قبر اکم انتو قل شئن سمانا یعنی ہرشی کی مناسب نطق شتے ہر آئے که در زمین رویت واحد اولا شریک میں گوئیت و ام من شئن اللہ یصبیح بھی ہم دیئی ہرشی کی نطق شتے او ہرشی کا اللہ تصبیح ہوئی نو دی په تاریخ فجلس او فصل کیږي جنسه امویتی کی, کی خصوصیتی نو ماتف فصل له زکات انسان کی خصوصیت ہے القران سوئی ان تک ګول لسی هغه ته چې هر تک طالب وای هغه عام دې دا علم دې ا ذو من کول دا یو من پولیسه دا یو دغه مسئولیت او دا یم دي سوای نه څه دا نه خبره کوي څه ګنجي دا دا سويږي هغه یو خپل کنه انورته څه کوي د چا زمو په دا شريه نه کوما دا نيان کلیارته هر شي مناسب جواب هر دو تاسو نوږه ته پويږي سره د پونځه غړی په توګه ویلږي راغوایو کوي مونږه ټول څېږي سرګور کوي اره پر ځایونو زوګور کوي ار څو په ګورګا اندي یا په دې ځای نیو چې ار څو کوي خونو تک او الله ته ان وی تاسو پدونکی د دې خبرې چې وایي وروکي پتاخ باندې کوم ګناه یانه نوم په تو لا ګوای دې دینا چې دای په ګون وایي کئ ان سره یې کرم نه لیکن ګومان کو الله نصیب پړو راځي کای دا ویي وی تاسو د ځمې مستاسو او ګومان چې تبا یې کوي اردا کوم روک کوي موږ دې ریتا په دیو نه نو کوي ملامت کوي نو ملامت منډرشي ماته منمد با دوي کړی دره زمانه کې کوي ني دي زا شي ا کزان ملامت اول با ختم شو اوله شوبا دا دي دلایل کو شو عقلی او تفریق دنیای د دل سمون او اخری اخیر او دیند اما قرقی منتدره مشرکان امامل برید دی الام تر انہا ارسلن الشایتین عرل کافینت عرل محضا سوزت مرم کتا صلیقی نیولی شیطان مکافر و سور کرده اچم باورتی پاس ورس لدن پاس اوئی مرود شریفتی پاس اوئی بابا پر لے رہے که مشرک پیسو بانی سور دے وخاست تو دیشتنونو لهون دیشتن دا اژمکی کی ورستو اصحاب شو پدېد ماکتو ټولو کې په خانوت روي کې ما چې چې شي په خوا ده نه پران باندې ځما حکم دارک انم کارو محاسرین نو ودیتان زما حکم په اترو لگے دله چا چې دار شر خبرو کا هواي کاکران وغذو دې خوانتا مت کمزيه کباري وای زم کرے کہ قران مستی چې موږ ورته غوښتل دي داینه چې موږ یې ورته غوښتل دي اواز ورته دي د قران او umat واي ایمان Bonifa ستاسو فقط نه ورشه چې عزیزین د میزان ورزوله او حدیث یې پایه تللیږي پلا یې ډېر یې کو پیار ترنه ځانه کې پلا کو یا حدیث اصل قرآن ته تله دې دېره امام او غنیفه قرآن سره دې نو حدیث کی وجہ تعویل وتن قرآن کی تعویل نو سم ځکه تنگ شي وکار মসজিদ دې مسجد ني دي ځان دې دې کې مفاهي راغي نو قرآن کو خپل اهمیت پرې لیدم حدیث کی تعویل په اشرکه په دې کې امام حاجی بزرغو چرې کې کې تاسو زم نو بچی آ غیرته چې کوفر او کا دا څو کو دا چې څنګه دې ورته غیر مخاليف جواب کی نو څه شي کو لري دغه به څه چې بلای زره هغه کی هو ته چې تاسو عقل کو ته چې آ کې دا څه دا ځښونه له الله او په خپله ځون څوب دي خو څنګه دا غوښتل دي قرآن چې چې یو کې نه راته یوه فکر کې و باندې اره زه به وایم جواب کوو او وایي ته جواب وګړه مې له الله دې دې په دې کې اوه سامیز ګرای مطلب دا یو کې شي پرځود ده چې سماجدا چنين کار یہ جہادو نادرو انکار کو اوہی کاں الله اوږه ان تا دا دا چې خدای دی نورا یعنی پیرانو بنديان سټيان پیرانو را مرشي پر یاد به پراله قرآن وای علم ترى ان ارسلنا الشاكين علی الکافرین نی نی پیران کافر بندکینو او مسلمان وګنه نست په پاګه دوه تیلا غره باندې کینی بیا زمول کو پليټی پیریان پیناستی په پیریان په خپل ناس کې پېړېنیسته ډېر نو پیری ته به غزا ما غزا ځای لري کار دی نو واه وروګې چې آپ کنود دہلکها تکنوا راو کما رای گو دنا را را را را آد. اور بنانده للده پیڑدان نہیں رائے قرر incentive کو تا پیڑت را را را Legislہ را را تا کنازد ج ان کی قبل Setانگان آستے سب کل انجار اوژ زندگم ٹذ ڤ اوژ څو اې روان لګي ساتته یې سره یې جرتي ویاثيبلزم اولیا جوړي او خایو ته منکر زمو جوړي لور دي غم ځان چې ګوتې شروعي ولیا دي منکر زمو لور دي ځان ته ګوتې وایي پران کې ګوتې وایي او یار دا ځان وایي او بیا وایي ان ګای په چاګل کې دیا پیدا شو ما ته وایو چې کربلا تراځي او جنت ته ترسره کوو تر سمندر کې به سمندر کې کیږي ما بلار جوړ کړی ته دې ته ټاکلو چې مالک هغه دې یادې قرض کړی دې دې روان شو قافله سره تماندر تا دنه کیو ساماندر اوه وایي دته په چويي هاي ودا څنګه څه چلو او هغه زاويه اما ته وایي د کربلا سره راځي په انکو تماندر راغلل ماشومان صندوقونه کیو اي چې اغه راځي راو نه وته او ورا قدر موزان تهان دهو تهلي بوئي قبلانه تهان ده آه بانه تهان زكا ده ته ده غيه تهاني شكه ها ها ها تهوالا تهاني بوزه تهاني تهالو ها ها قادمول قطعه تهالا ها ها ها ته سه خباره ها ها ها ها جهوه ته ته قران او را ته پاینې یم یا را ونی دې ای ځاځي په کنا زړه ای نو څه په غوړ خپل اصل باندې په دې زور لري زгоре مې نه زابه په پیرانو راست او اخذه نعمتونو په پیرانو زکا خپلې مې ورو ته اقنو تشوری بانزا روز زیادت پا پیری اینو شتنگیری اقلی که دلیو مونی سره اقلی که دلیو مونی سره پیری کلتی پا قداری این یا کلتی اینو دلیو اینو دلگان خبار سره اینو خبار قطعید اینو اینو اینو اینو دا سزازیزی منارد دا اللہ اور دے رہے پر ایسی پوردہ میرگی رہے جذاب آگر کی پزردہ زمائن کار کو آوائی بکا پیران اللہ او کھر منی تاواد دوتا نا کہ خطاکڑیون لگا یعنی شیطان او بندیاں کانا من الجنی فاق ساکھان مرگی سلو تکاف کم رسی او گردن د دفو دلان مورته بچتا وسهی آمانه وی لاس رب ما رشی دې د قود لاندې نکمن دا گی دین درته بوي ځانم کې چې نشته رسیدې د قود لاندې نکمن کیشي دللا یقینا تاسو ته ربو الله عليك اصل صدره په دې مصالې نو علیکم صدې فرشته نو ما انسان څنګه دې زموږه مګرو قال ګ라이 شو دکینه وه تا خبره کوم په دې وګورئ چې می आवाज راځي چه سام تلڅو افدې او زر ته سړي را کړي الله یې او بشارت ونه ور کړي ازه واه نه پجنځ آ چې لوږه دی زیاده او ای الله زاستاسو مور جاری دنیا کې او جذا اور کوم په آخرت کوم